la microfon este preotul Valeriu aducând programul numărul 229 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu. În cadrul acestor programe noi studiem Noul Testament respectiv fiecare verset luat separat, astăzi ne aflăm în Evanghelia după Matei, la capitolul 26, din care pentru început vom avea versetul 23. Aș dori să mai întâi, iubiți ascultători, să citesc câteva cuvinte scrise tot în cartea de la Betania la Golgota, despre care am amintit și în lecțiunea precedentă. Fratele nostru întru Cristos, autorul lucrării din care voi da citire, comentând scena în mormântării trupul Domnului Isus de către Iosif din Arimateea scriu următoarele cuvinte de la pagina 212 din Cartea Amintită. Citez. Ei au luat deci de pe cruce trupul învățătorului. Mâini aspre și grele l-au pus acolo, acum mâini duioase și pline de iubire l-au coborât. Cu adânc respect i-au scos cuiele, i-au spălat picioarele însângerate, care nu făcusere niciun pas pe calea păcatului, și mâinile care se întinseseră totdeauna ca să facă bine. Uimiți și cu tremurați, s-au uitat la acele mâini care atinseseră rănile leprosului și totuși tot curate au rămas. Duios au atins acei ochi, al căror zâmbet era soarele vieților și pe care-i văzusele adesea în lacrimi pentru păcatele oamenilor. Urme de sânge erau pe fruntea lui curată. Iar acolo, unde sulița soldatului deschisese o rană adâncă, la fel și pe spatele lui sfâșiat, iubirea avea destul de multe de făcut. Lucrul acesta știe bine oricine a ajutat la îmbrăcarea trupului nensuflețit al unui din cei dragi. Acela nu va uita acele clipe tăcute în care a putut să facă cel din urmă serviciu ființei iubite. Și mereu, mereu îi stau în față în tăcerea lor, măreață, acele clipe, când nu era acolo lângă ei, decât tu singur și moartea. Din descrierea aceasta minunată putem să observăm, dragi ascultători, că acest credincios a petrecut multă vreme în meditația asupra suferințelor Domnului Isus, de aceea și ajunsese atât de pătrunzi de ele. Pentru același motiv putea să le și iubească și să le prețuiască îndeajuns de mult. O femeie era văduvă, avea un singur băiat, Băiatul acesta era la facultate, se apropia timpul când trebuia să-și dea examenul de stat și într-o bună zi băiatul întreabă Mamă, de ce ești tu așa urâtă? Într-adevăr, mama lui avea niște cicatrici adânci pe față și pe mâini care o făceau destul de urâtă la prima aparență. Atunci mama lui în lacrimi i-a povestit istoria și a spus Iubitul meu, când era încă mic, mic de tot în fașă Casa ne-a luat foc. Tatăl tău a pierit în flăcări, iar eu am intrat după tine să te scot, și când am intrat să te scot din foc, am luat foc și eu. Mi-au ars mâinile și fața și de atunci am rămas cu aceste teren. Când băiatul a auzit istoria aceasta, a fost foarte pătruns de ea. La una din ceremoniile de sfârșit de an, urma să fie premiat pentru că era primul pe clasă și a invitat și pe mama lui, a stăruit mult de ea să vină și când i-a fost strigat numele și au fost înmânate premiile, el a suit pe mama lui pe podium și a spus Mamei mele se cuvint toate, ea m-a salvat din foc, e cea mai frumoasă și mai scumpă mamă, nu sunt vrednic de ea. Și în aplauzele furtunoase ale sării, i-a pus coronița mamei pe cap și i-a înmânat ei premiu. Iubiților, dacă am vedea și noi, dacă ne-am petrece mai mult timp în fața Scripturii și în rugăciune decât în fața atâtor altor distracții, am vedea acolo cât de mult a suferit Domnul Isus pentru noi și că din rănile Lui și astăzi stă toată lumea în picioare, nu numai credincioșii, dar și chiar necredincioșii, El mijlocește pentru toți și cere pe toți Tatălui. Din pricina Lui stăm astăzi Din pricina Lui suntem în picioare și în viață Din pricina Lui care este desconsiderat Și care este huiduit pe peste tot Stăm noi azi în picioare Domnul s-a dată sub lui o și tu vă să spui mariere domnul ridere dată pătatul doa lui o și tu vă să spui mariere domnul Doamne Dumnezeule tată ceresc te rugăm să binecuvântești și ascultarea mesajului care ne stă în față, cu lumină și un duh de înțelegere a prețului nemărginitei tale dragoste care l-ai plătit pentru noi. Ajută-ne apoi să primim această dragoste a ta arătată în Domnul Isus, primindu-L ca mântuitor, ca Domn și Stăpân al vieților noastre. Amin. Iubiți ascultători, am anunțat în deschidere versetul 23, Vom rămâne totuși la gândurile care s-au spus deja cu ocazia lecțiunii trecute și vom pătrunde astăzi în versetul 24, din care avem următoarele gânduri. Înainte de a citi gândurile, să mai recitim versetul. Versetul 24 din Matei 26 sună în felul următor. Negreșit! Fiul omului se duce după cum este scris despre el, dar vai de omul acela prin care este vândut fiul omului. Mai bine ar fi fost pentru el... Să nu se fi născut. Am amintit noi ceva și în lecția trecută, cu privire la faptul mărșava lui Iuda, despre care mulți dintre cercetătorii credincioși ai spintelor Scripturi din toate timpurile au fost înclinați să o ușureze, spunând că și despre el a fost scris ca să vândă pe Domnul Iisus și fiind deci predestinat pentru acest lucru, vina lui n-ar fi așa de mare. Iar vaiul despre care vorbește Domnul ar fi numai o metodă pedagogică spre a reține pe alții de la acest păcat. Avem așa de exemplu pe Origen, comentând acest loc, spune el N-a zis vaiul omului aceluia de care se vinde, ci prin care se vinde, arătând că se dă prin el altora, adică prin diavolul, iar însuși Iuda era împlinitor al acestei trădări. De aici se înțelege așa, dar că Iuda poartă o vină mai mică și că diavolul este principalul vinovat. Ei bine, chiar dacă ar fi așa, Iuda și toți cei ce păcătuiesc au partea lor de vină și ei vor primi pedeapsa după dreptatea lui Dumnezeu dacă nu merg din vreme la harul iertării pe calea pocăinței. Mai limpede avem pe alții care vorbesc despre fapta lui Iuda. Ia să ascultăm, deci, pe doi dintre scriitorii mai vechi. Primul este Sfântul Ioan Gură de Aur, care spune următoarele. Dar altul va zice, Dacă e scris că Hristos pătimește așa, apoi pentru ce o sândește pe Iuda? El a împlinit ceea ce era scris, dar n-a făcut-o cu acel gând, ci din răutate. Dacă însă tu nu vei da atenție la intenție, Apoi și pe diavolul îl eliberez de vinovăție. Dar nu, nu, și unul și altul sunt vretnici de o sândă, deși s-a mântuit lumea. Nu trădarea lui Iuda ne-a adus nouă mântuire, ci înțelepciunea lui Hristos, care de mult a întors faptele criminale ale altora în folosul nostru. Aici se încheie citatul Sfântului Angură. de aur. Al doilea scriitor, Eftemie Zigabinos, spune și el în felul următor Unii vorbesc că Iuda e nevinovat pentru că a săvârșit ceea ce era dinainte hotărât La asemenea oameni, noi le spunem că Iuda a vândut Nu pentru că fusese hotărât mai dinainte, ci pentru simplu fapt că a vândut Și a fost dinainte hotărât deoarece Dumnezeu prevede toate cele ce au să fie Aici se încheie citatul. Iubiților, una este prevederea lui Dumnezeu și alta este răspunderea omului. Ceea ce l-a făcut pe Iuda să devină vânzător nu a fost nici de cum prevederea lui Dumnezeu, ci lăcomia lui de bani, păcatul acesta care a sălășluit în inima lui și de care n-a vrut să se lepede. Să fim foarte atenți la toate pornirile din lăuntrul nostru și niciodată să nu dăm vina pe împrejurări, pe oameni sau chiar pe Dumnezeu. Noi, noi suntem vinovați de tot răul pe care îl înfăptuim și răul acesta îl putem ocoli dacă suntem veghetori și dacă vrem să ne împotrivim Lui. Versetul următor este versetul 25 de la Matei 26, pe care îl citim în felul următor. Iuda, vânzătorul, a luat cuvântul și a zis, Nu cumva sunt eu învățătorule? Da, i-a răspuns Iisus, tu ești. Putem să observăm că trădătorul adevărului nu trebuie menajat când știi sigur că e trădător. Dacă nu e sigur, nu te pronunța. Căci pe cât de mare este binele când dai pe față răul, adică atunci când operezi ca să scoți răul din trup, pe atât de mare este răul atunci când învinovățești pe cineva și nu este adevărată vina. E la fel ca și când faci operație, ca și când ai tăia în trup acolo unde nu trebuie făcută operația. Câți dintre noi nu cunoaștem experiențe din acestea când te-ai dus la dentist să-ți scoată o măsea care te durea? Și din potrivă ți-a scos una care era bună și nu ți-a folosit la nimic, decât te-a păgubit de aceea bună și a trebuit să te duce înapoi să ți-o scoată și pe ceia rea. Cum știe euul din om să se apere când este vorba de viața lui și cât de bine și-ascunde intențiile, interesele? Dacă nu punea și Iuda această întrebare, ar fi putut fi bănuit de ceilalți ucenici. De aceea a luat cuvântul și el și a zis, nu cumva sunt eu învățătorule? Vai, ce vicrenie trăiește în firea păcătoasă a omului! Deși Iuda știa că peste două ceasuri va fi descoperit, totuși, pentru sufletul lui era un lucru de mare însemnătate să păstreze măcar aceste două ore stima celorlalți ucenici. Și pentru aceasta se preface punând o întrebare la fel cu a lor. Dar nu este nimic ascuns care să nu fie descoperit. Păcatul... Este ca focul, nu poate fi ascuns multă vreme și cu cât trece timpul, cu atât lucrarea lui va fi mai distrugătoare. Nu era oare mai înțelept pentru Iuda să-și mărturisească păcatul decât să umble după cinstea pe care numai o clipă eu o vor mai da oamenii? Și nu este oare mai înțelept și pentru noi să ne mărturisim păcatele? decât să căutăm să păstrăm în scurta vremea vieții noastre pământești stima oamenilor, semenilor noștri, care tot ne vor afla plăcatul în ziua când totul va fi descoperit. Necinstitul, cu cât caută să-și acopere starea lui cu hainele cinstei, cu atât mai urât și mai scârbos va apare în clipa descoperirii lui. Ba încă, va păți la fel ca și Acan din Vechiul Testament, care dacă și-ar fi mărturisit, vina ar fi scăpat, dar pentru că nu și-a mărturisit-o și a așteptat să fie descoperit prin tragere la sorți de către Iosua, în momentul în care s-a descoperit, a fost judecat, condamnat și omorât el și cu tot ceea ce ținea de el. Un lucru trebuie să observăm aici. Iuda, spre deosebire de ceilalți ucenici care au spus nu cumva sunt eu, Doamne, el a zis nu cumva sunt eu, învățătorule este o mare deosebire între aceste două întrebări. Pentru ucenici, Isus era Domnul și unui domn îi ești dator credincioșie, orice ar face el și orice învățături ți-ar da. Pe un domn nu-l poți schimba și nu poți face cu el ce vrei, ci el face ce vrea cu tine. Iuda însă îl numește învățătorule. Ori e bine știut că față de un învățător, un om are mai multă libertate. Dacă nu-i mai place învățătura, se poate deslipi foarte simplu de el. Iuda, deci, l-a coborât pe Isus. Din domn l-a făcut un simplu învățător și de aceea l-a și putut părăsi. Condiția ei tale până la capăt față de Domnul Isus, este ca el să-ți fie domn, iar tu, rob supus, și ce ți-ar porunci și ori ce ar învăța. Iuda intrase sub stăpânirea unui duh de amăgire și din pricina aceasta n-a mai putut să se pocăiască. Grea stare este aceea când nu te mai poți pocăi, când nu mai simți mustrarea cugetului la cuvântul adevărului și al dragostei dumnezeiești. Omul de altfel nici nu săvârșește păcat decât când intră sub înrăurirea unui duh de amăgire. Când simțim în cugetul nostru o mustrare cât de slabă, să nu amânăm cu pocăința, ci îndată să ne umirim în fața Domnului, până nu intră satana de tot în inimă. În Iuda a intrat satana după ce a respins toate apropierile Domnului de el. Să băgăm de seamă. Toate câte sunt scrise în Scriptură sunt pentru noi ca să învățăm cele necesare vieții de credință și de ascultare față de Domnul și Cuvântul Lui. Să facem bine să ne grăbim a lua seama la ele. Relatându-ne istorisirea mai departe, Apostolul Matei ne povestește cele ce s-au întâmplat în continuare în versetul 26 de la Matei 26 și ne spune... Pe când mâncau ei, Isus a luat-o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, Luați, mâncați, acesta este trupul meu. Iubiților, cu teamă și cu tremur mai apropii de locul acesta din Sfânta Scriptură, în jurul căruia s-au dus atâtea discuții și lupte în lunga și înzbuciumata istorie a creștinismului. Punctul care ar trebui să unească mai mult și desăvârșit pe urmașii lui Hristos, a fost folosit de satana tocmai ca să îi mai mult și să aprindă și mai mult ura între ei. În jurul cuvințelului acestuia este, s-au vărsat râuri de sânge. Luther n-a vrunit mâna lui Zwingli, care avea o altă părere. Catolicii l-au ars pe rug mort pe Zwingli. Câte suflete au fost puse sub anatemă din pricina înțelegerii acestui loc? Avea dreptate Tolstoi când spunea Evanghelia cuprinde învățături atât de limpe și ușor de înțeles, cum ar fi de pildă dragostea și mila, încât și un copil le pricepe. Dacă aceste învățături ar fi trăite, altfel ar arăta creștinismul. Dar sunt unii nărăvași care caută locurile cele mai obscure, cele mai tainice, făcând din ele partea principală a vieții cu Hristos și din pricina neînțelegerilor trăiesc despărțiți și învrăjbiți. Vai când ne uităm ce au făcut oamenii din cina Domnului, i-au schimbat cu totul menirea ei. Unul din sinoadele Bisericii Catolice, acela de la 1545, numește pâinea și vinul de la cina Domnului, un medicament prin care scăpăm de păcatele ușoare de peste zi și ne asigură contra celor de moarte. Erasmus, vorbind despre discuțiile teologice în problema împărtășaniei, spune următoarele. Ei slujeau împărtășania cu multă evlavie, dar dacă ar fi trebuit să răspundă când începe și cât ține efectul împărtășaniei, despre transubstanțiere, despre cum același trup poate fi în locuri deosebite, despre deosebirea dintre trupul lui Hristos în cer, pe cruce și în împărtășanie, în care clipă are loc transubstanțierea, deoarece rugăciunea prin care se face este alcătuită din vorbe pronunțate unele după altele, dacă apostolii, zic, dacă apostolii ar fi ținut să răspundă la toate aceste întrebări, cred că n-ar fi răspuns cu aceeași istețime cum le discută și le definesc teologii. Apostolii au cunoscut pe mama lui Isus. Dar care dintre ei a demonstrat în chip așa de filozofic ca teologii noștri cum că ea a fost ferită de păcatul lui Adam? Citatul acesta este scos din Elogiul Nebuniei, publicat în București 1959, la paginile 87-88. Pe de altă parte, teologul ortodox Lopuhin își pune următoarea întrebare. A băut sau nu Cristos din pahar? La care tot el răspunde în felul următor. Nu, căci dacă ar fi băut și ar fi băut propriul lui sânge. Citatul acesta este luat din comentarii la Matei, pagina 66. Oamenii își spun părerile, dar adevărul este unul singur. Cel cu inima curată, cu inima sinceră, ajunge să-l cunoască, după cum avem făgăduința din Matei 5, cu versetul 8. Este adevărat că locul acesta din Evanghelie este mai tainic decât altele, dar ca să pricepi o taină, trebuie să te faci una cu ea. Hristos însuși este taina tainelor, cum scrie la Coloseni 1.26, și ca să-l înțelegi pe el, trebuie să te contopești cu el, lepădându-te de tine însuți. Ca să poți înțelege iubirea, trebuie să o trăiești mai întâi. Altfel îți rămâne taină. Am citit așa, dar în versetul acesta că pe când mâncau ei. Ei bine, ca să înțelegi ceea ce a vrut să ne învețe Domnul Isus în seara cinei, trebuie să fii cu El la masă, adică să fii un înviat din moartea păcatului, să fii o făptură nouă în El, să te hrănești din ceea ce se hrănește El, căci câtă vreme nu ești așa, oricât câte ai trudi cu mintea ta firească, oricâte școli ai învăța, nu vei putea ajunge nici măcar la poarta acestui adevăr. În timpul mesei se încheagă părtășia mai ușor și mai frumos. Numai atunci când ne hrănim, duhovnicește vorbind, cu pâinea cuvântului lui Dumnezeu, înțelegem adevărul despre cina Domnului și despre jertfa lui cea măreață. De reținut următorul fapt, la cina Domnului, nu mai ucenicii pot lua parte, și numai în desăvârșită dezlegare de ceilalți oameni. Iubiți ascultători, asupra subiectului acestuia vom mai reveni în lecțiunea următoare, lecțiunea numărul 230 a emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Pentru acum, încheiem programul nostru numai înainte de a mulțumi Domnului că programul lui de Har nu s-a închis încă. Nu putem să spunem, nimeni nu știe când se va închide, știm însă că venirea Domnului sus este foarte aproape și va lua numai pe aceia care s-au grăbit să primească Harul Mântuirii acum. Domnul să facă în așa fel încât câți mai mulți din acei care nu l-au primit să-l primească, iar cei care l-au primit să se folosească de el în așa fel ca să nu fi fost primit în zadar, adică să aducă cinste, slavă și laudă Domnului. Iar din cinstea și slava care o aduce Domnului, vor avea și ei parte de bucurii negreite acum și în veșnicii. Amin. Iubiți ascultători, anumite considerente ne-au dus la punctul care marchează încheierea mesajului prepluzis al programului 229, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Porțiunea de timp, considerabilă ca lungime care ne-a mai rămas disponibilă, doresc să o folosesc dând citire de data aceasta unui citat celebru dintr-o lucrare interesantă intitulată Dicționar de cuvinte, expresii, citate celebre, aceasta este ediția a doua, publicată de Editura Științifică la București în anul 1969. Iată unul din aceste citate celebre, pe care l-am găsit la pagina 292, articolul 751, în limba latină. Sună astfel. Mundus de decipii, ergo decipiatur, ceea ce înseamnă lumea vrea să fie înșelată, fie deci înșelată. Acesta este unul din paradoxele lui Sebastian Frank, cunoscut mai ales sub numele de Francus. Acesta a fost un teolog mistic german, care în anul 1533 a publicat o carte intitulată chiar Paradoxa, unde cuvintele de mai sus figurează la numărul 236. Citatul este des întâlnit în literatura scriitorilor idealiști din ultimele trei secole, fiind una din maximile lor preferate. Poetul german Sebastian Brandt spunea și el în cartea Corabia nebunilor că „divert will, will betrogen sein”. Lumea vrea să fie amăgită. Comentatorii care încearcă să salveze acest paradox din naufragiul uitării susțin, și acum ascultătorii bisericii aminte, că el trebuie interpretat în sensul că „nur divert divil betrogen sein, zol betrogen sein”, adică numai lumea care se vrea înșelată să fie înșelată. Și iată acum ce aș dori să știm. Ambele forme conțin un adevăr scripturiptic potrivă de actual. Citatul în forma lui originală susține că lumea se vrea înșelată și de aceea să fie înșelată. Forma, așa zis îmbunătățită pe care se străduiesc să-i odea idealiștii ultimilor trei secole, pretinde că numai lumea care se vrea înșelată, aceea să fie înșelată. Lumea, în terminologia Scripturii, se referă la un sistem al cărui stăpânitor este Satan, după cum citim la Ioan 12, versetul 31. Lumea, ca sistem, se vrea înșelată, pentru că este condusă de un stăpânitor care el însuși este originea înșelării, fiind numit de Domnul Iisus mincinos și tatăl minciunii. Când vorbim însă despre oamenii lumii acesteia, priviți din perspectiva responsabilităților personale în privința mântuirii, lumea se împarte și ea la rândul ei în două categorii. Unii care vor să fie înșelați, rămânând în nepăsători pe mai departe sub guvernarea lui Satan, Satan care îi ispitește cu tot felul de pofte și plăceri, iar alții, care, folosindu-și atributul lor de drepturi depline la libera alegere între bine și rău, nu se vor înșelați, ci caută să găsească ei singuri adevărul în ceea ce privește soarta lor veșnică. Pentru această categorie de oameni, a spus Domnul Isus cuvintele din Ioan 7, cu 17, dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască. Deci, toți aceia din lume care vor să facă voia lui Dumnezeu, vor ajunge să cunoască adevărul. Iar adevărul, spune tot Mântuitorul în Ioan 8, 36, vă va face slobozi. Dragul meu ascultător, tu din care categorie faci parte? A celor a care se vor înșelați și te lași astfel dus de plăcerile lumii sau a celor a care nu se vor înșelați, ci caută să afle adevărul? Este o chestiune care are în vedere întreaga ta veșnicie, te privește direct și personal. Și doresc ca Dumnezeu să te lumineze, să faci parte din aceia care vor să cunoască adevărul. Îl vei cunoaște dacă vrei și Dumnezeu te va elibera de sub stăpânirea acestui mincinos și tatăl al minciunii. Iubiți ascultători, vă lăsăm în continuare să ascultați o melodie după ce mai întâi vă urăm Binecuvântarea Lui Dumnezeu să fie Și să rămână peste fiecare dintre dumneavoastră Așa cum ne-a rânduit-o Domnul Isus Hristos Amin Curin va trebui gustat Veninul lui păcat Și vei vedea cât e de amar Nesințul conștiinței jar. Și ființele să de ai ucis, Te vor împinge spre abis, Sfințenia ce-ai pângărit, câți va fi focul nesfârșit, Și ce ușor, și ce ușor!